Híre futamodék e szörnyű csodának, és fülébe jutott a szomszéd királynak. neki is beteg egyetlen egy jánya, a jóka ördöge lévén nyavajája. Fogja hát a szomszéd, ír egy szép levelet. Minek a sommája ilyen forma lehet? Kedves öcsém uram, terhére ne essék, nem búsítanám, de hajt a kénytelenség. Nagy bajom érkezett, nagy szomorúságom, aminél nagyobb nincs nekem e világon. Kedves jó jánykám, egyetlen gyermekem, az ágyszalmát nyomja halálos betegen. Mindenféle orvos kifáradt mellőle, Már kétségbe estem igazán felőle. Különös, hogy éppen aznap esett baja, Mikor a húgomból kivált a nyavaja. Tarcsa meg az Isten, szívesen kívánom, Mert a húgomasszony kedves keresztjányom. Még különösebb, hogy a kórság is olyan, Mintha ereszkedvést jött von ide, onnan. Nem is gyógyítja meg senki, Elláttam azt, Ha csak egy kis időt kigyelmed nem szakaszt. Nézze meg, jöjjön el, Tegye rá a kezét, Bizony az Úristen is megáldja ezért. Lesz ebédje nálunk, Zab széna lovának, és ha felét kéri kis országnak, azt is odadom, vagy akármibe kerül, sőt, meg is köszönöm szépen azon felül. Minden jót kívánunk, mind közönségesen. Köszöntik elmedet a szegény hitvesem. Köszöntik elmedet a napamasszony is. De még bár eszén nincs, kedves leányom is. Az öreg kanász is, meg a szolgáló is, Meg aki a háznál legalább való is. Kelmedet magát is, az ipa urát is, A feleségét is, napa asszonyát is, Szóval minnyájokat, az egész cselédet. Kívánunk szerencsét, sok jó egészséget! Így hangzott a levél. Jóka nem szerette, és az egész dolgot hallatlanná tette, mert jól tudta, hogy már lejárt tudománya. Nem gyógyul meg attól több király leánya. A levél azonban a sok követ posta egymást érte, egymás tyúk szemét taposta, az egyik kizörget, a másik bezörget. A szomszéd előbb kér, de azután sürget, Azután parancsol, azután fenyeget, Azután küld rája pusztító sereget. És már a lakosok, nyúzva, sütve, félig, Szaladnak előre, s a dolgot beszélik. És már égve minden határszéli falvak, Látszottak az éjben meg annyi hajnalnak. Jóka is megszeppent, amit ön ezt látá, Mert a katonáit mind hazabocsátá, Kit csak egy hónapra, kit pedig kettőre, Kit meg bizonytalan szabadság időre. Most, alig egy-kettő lézengvén utána, Íj sok nép elébe annyival, hogy állna. Voltak nem különben szörnyű ijedtségbe, Ipa-napa és a kedves felesége. Ráestek, beszéltek, nógatták, Hogy menjen, orvosolja meg, hisz, Megteheti könnyen. Jóka a világért sem meré mondani, Hogy az ördöggel volt köze, Vagy valami, Hanem fogta magát, Ráveté a fejét, megpróbálni megint orvosi erejét. Ment, az ellenségtől fegyvernyugvást kére, megadá azt mindjárt annak a vezére. Ő pedig futott, és nagy lélek szakadva érkezett a szomszéd fejedelmi lakba. Akkor is ott táncolt a szoba középen, Langauszt járt az ördög a leányjal éppen, s hogy meglátta jókát kérdi a csarkodva. Mit keressz itt, hol jársz? Takarodj dolgodra! Nem megmondtam-e, hogy többször aztán soha? Az apád lelkének sem megyek sehova. Jaj, rebegi jók a szörnyű léghel péhel, nem is azért jöttem, nem felettem én el, de a feleségem mindjárt ideben lesz. Az elől futok én jaj, ha megcsíp, megesz. Messze van, kérdémost szeppenve az ördög. Ó, de itt van már a konyhába dörmög! S aló, mintha ostorpattogna a hátán! Megrugaszkodik és elnyargal a sátán, Vissza sem néz addig, míg pokolba jutva El nem rejtezik egy kájha fűtő lyukba. A kisasszony pedig nyert azonnal erőt, S egészségesebb lőn sokkal, mint az előtt. Jóka is megkapta jótéte jutalmát, Odadá a szomszéd fele birodalmát. És mindjárt a hűvösben ki is mentek reggel, Kijegyzék a határt hosszába cövekkel. Aztán a határra dombokat emelnek. Fájdal már a néhány bámész sühedernek, kiket a hely színén a halomnak ormán lefogtak erővel kényszerítés formán, S hogy eszökbe jusson szakállas vénkorig. Az emlékezetet! Hát verik.